بسم الله الرحمن الرحيم و جينا لمن يزي مونغو مينجي و رحمه مين يكرهمو 「すべてのお尻を k べてのお尻を a l てのお尻 a すべてのお尻をすべて l お尻をすべてのお尻を a l てのお尻をすべてのお a をすべてのお尻 a すべてのお尻をすべて a お尻 a すべて a お a を a w てのお尻をすべてのお尻をすべてのお尻 a すべて a お尻をすべ a m お尻をすべて i お尻をすべての n 尻をすべてのお尻をすべてのお尻をすべてのお尻をすべてのお尻をすべての t e s h a malisho 石川 a の山崎市であったかい川崎市であったかい川 ハキーカイ a イアナヤギ a ワ a エリオザーヒリナエリオフィチカナ ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى アンバイアタウィンギアモートン ك a ر ى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى なかさー a サーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー Na haka kadiria kila kitu kwa kinafyo silihi, basa ya kakiongoza kifikili ya hivyo. Na hakaotesha malisho ya wanyama, na khalafu hakayafanya makavu ya liyoingi ya weusi. Kisha haya, zikatuwa kabari kwamba mwenyezi mungu atamsomesha mtume wake Quran na ya teihifadhi, wala hatosaha uchochote katika hivyo ila apende mwenyezi mungu, na hatamsahilishia kwa wepesi. Kisha sura, inamuamrisha mtume akumbushe kwa Kur'an, apaate kukumbuka mwenye kwa Ogopa, na ajitenge na ukumbusho huo mmovu atakeingia kwenye moto mkubwa. Na haya zimitili ya mkazo kwa mba uo kovu ni wa mwenye kujisafisha, na akalikumbuka jina la mulawake mlezi na kasali. Na sura, imekhitimisha kwa kubaini kwa mba ya liyokuja humu ya methibiti katika vitabu vya zamani. Vitabu vya Ibrahim na Musa. Litakase jina la mula wako mlezi lotu kufu na kila kitu kisichokuwa kinaelekia nanalo. Alie umba kila kitu na akaji alie umba niwote sawasawa katika hukumu na kupangana. Na akakadiria kwa kila kitu kwa mwujibu wa masulaha yake na akakiongoza. Namba ya katoa kwenye aruthi mimea na mnambali mbali ya kuwalisha wanyama. Na hakaifanya mimea hiyo baale ya kwa kijani nistawi kakauka na emekuwa myehusi. Ewe Muhammad, sisi tutakuja alia uwe ni mwenye kuisoma Kurani kufu nuku tuka kwetu. Na wala huto sahau tato kifagi. Isipokuwa na chotaka mwenyezi mungu kisahau kwa ni hakika ye, ye mtukufu. Ana ya juwa wano ya vihirisha wajawa keno na ya ficha ikiwa maneno au vitendo Na tutakwezesha kupita njia ya kufikilia kwa wepesi mambu ya koyote Basi wakumbushe watu ikiwa kukumbusha kutalita manufaa Kwani inajofa antiyo kuwanafirisha Watanafika kwa ukumbusho wako wanomo kupamwenyezi mungu Na hata jitenga na ukumbusho mputovu anayishikilia kufanya inda na ukafiri. Ambaya tengia kwenye muto mkubwa ulioandaliwa kuwantio malipo yake. Tena hatu kufa huko mutoni ya kapumzika kwa kifo wala hawihai kuhayo kustarehe nao. Hakika hamefuzu mwenye kujisafisha na ukafiri na maasi. Na haka likumbuka jinala mumba waki kwa mwyo wake na ulimi wake. Na kasali kwenye nyekevu kama itakika navyo Balinyinyi hamfani hayo yanayopelekea kufanikiwa Lakini katika himazenu natanguliza maisha duniani kuliko ya akhera Na akhera ni bora kuliko dunia kwa usafi wanema zake na nyenye kubaki na kudumu zaidi Hakika haya yote ya liotari wakatika surahibi la shaka ya mithibitisho katika vitabu vya thamani Vita ufya Ibrahimu na Musa. Kwa ni aya ya, ya mewafiki ya na na mafunzu ya dini zote. Na aya ya misajiliwa katika vita ufya mbinguni.